Kapittel 11 Og kong Salomo elsket mange fremmede hustruer for uten fara og statter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonske och hetittiske kvinner, fra de nasjonene som Jehova hadde sagt dette om til Israels sønner. «Dere skal ikke gå inn blant dem, og de på sin side skal ikke komme inn blant dere. De vil med sikkerhet bøye deres hjerte til å følge deres guder.» Dem holdt Salomo seg til i det han elsket dem, og han fikk etter hvert sju hundre hustruer, fyrstinner, og tre medhustruer, og hans hustruer bøyde gradvis hans hjerte. Och på den tiden da Salomo ble gammel, hadde hans hustruer bøyd hans hjerte til å følge andre guder, og det visste seg at hans hjerte ikke var helt med i hoved hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært.» Og Salomo begynte å vandre etter Arstoret, sidonernes gudinne, og etter Milkom, Ammonittenes avskyelighet. Og Salomo begynte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og han fulgte ikke Jehova helt og fullt som sin far David. Det var på den tiden Salomo gikk i gang med å bygge en offerhau for Kemosh, Moabs avskyelighet, på det fjellet som ligger foran Jerusalem, og for molek, Ammon sønners avskyelighet og det samme gjorde han for alle sine fremmede hustruer, som frambrakte offerøyk og offret til sine guder. Och Jehova blev forbittret på Salomo, fordi hans hjerte hade bøyd sig bort fra Jehova, Israels Gud, som hade vist sig for ham to ganger. Og i denne forbindelse hade han befalt ham ikke å vandre etter andre guder, men han hade ikke holdt det som Jehova hade befalt. Jehova sa nå till Salomo, fordi dette har skjedd med dig og du ikke har holdt min pakt og mine forskrifter som jeg har pålagt dig, skal jeg visselig rive kongedømme fra dig og jeg skal i sannhet gi det til din tjener. Men jeg skal ikke gjøre det i dine dager, for din far Davids skyld. Ut av din sønns hånd skal jeg rive det. Likevel er det ikke hele kongedømme jeg skal rive bort. En stamme skal jeg gi til din sønn, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld den byen som jeg har utvalt. Og Jehova begynte å oppreise en motstander mot Salomo, nemlig Edomitten Hadad, som var av kongen Sett. Han var i Edom. Och det skjedde da David slo Edom, da herrføreren Joab dro opp for å begrave de slagene, at han søkte å slå ihjel en vær av mannkjønn i Edom. Joab og hele Israel ble nemlig der i seks måneder, inntil han hade avskåret en vær av mannkjønn i Edom. Og Hadad la på flukt, han og noen edomittiske menn av hans fars tjenere sammen med ham, for å dra til Egypt. Det var mens Hadad var en liten gutt. De brøt altså opp fra Midian og kom til Paran og tok noen menn med seg fra Paran og kom til Egypt, til Farao, kongen i Egypt, som så ga ham et hus. Han tildelte ham også brød, og han ga ham land. Og Hadad fortsatte å finne velvilje for Faraos øyne, i den grad at han ga ham en hustru søstren til hans egen hustru, søstren til Tapenes, landets første dame. Med tiden fødte Tapenes søstere ham, Genubat, hans sönn och Tapenes avventet ham siden i Faraos hus, og Genubat blev væren i Faraos hus midt i blant Faraos sønner. Og Hadad hørte i Egypt at David hade lagt sig til hvile hos sine forfedre, og at herføren Joab var død. Därför sa Hadad till Farao, «Send mig av så jeg kan dra til mitt eget land.» Men faraus sa til ham, «Hva mangler du hos meg, ettersom du nå søker å dra til ditt eget land?» Til dette sa han, «Ingenting, men du bør absolutt sende mig av sted.» Og Gud begynte å oppreise enda en motstander mot ham, nemlig Reson, Eliadas sønn, som hade rømt fra sin herre Hadadeser, kongen i Soba. Og han fortsatte å samle menn til sin side, og ble fører for en røveflokk, den gang David drepte dem. Så dro de til Damaskus og bosatte seg der, og begynte å regjere i Damaskus. Og han viste seg å være en motstander av Israel alle Salomos dager, og det i tillegg til den skade som Hadad voldte, han følte avsky for Israel, mens han fortsatte å regjere over Syria. Og så var det Jeroboam, sønn av Nebat, en efraimitt fra Sereda, Salomos tjener og hans mors navn var Serua, hun var en kvinne som var blitt enke. Også han begynte å løfte sin hånd mot kongen. Og dette er grunnen til at han løftet sin hånd mot kongen. Salomo hadde bygd volden. Han hadde fyllt igjen åpningen i muren i Davidsbyen, hans fars by. Nå var Jeroboam en tapper, veldig mann. Da Salomo så at den unge mannen arbeidet hardt, gjorde han ham til tilsynsmann overalt det pliktarbeidet Josefs hus utførte. Og på den tiden skjedde det at Jeroboam gikk ut av Jerusalem, og skilonitten Akia, profeten, fant ham så på veien. Og Akia var kledd i en ny kledning, og de to var alene på marken. Akia grep nå fatt i den nye kledningen som han hadde på seg, og rev den i tolv stykker. Så sa han til Jeroboam, «Ta ti stykker til deg selv, for dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Se.» «Jeg river kongedømmet ut av Salomos hånd, og jeg skal visselig gi dig ti stammer. Og den ene stammen skal forbli hans for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den byen som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. Grunnen er at de har forlatt mig og begynt å bøye sig for Astoret, sidonernes gudinne, for Kemors, Moabskud, og for Milkom, Ammons sønners gud.» og de har ikke vandret på mine veier ved å gjøre det som er rätt i mine øyne, og vi å følge mine forskrifter og mine rettslige avgjørelser som hans far David gjorde. Men jeg skal ikke ta hele kongedømme ut av hans hånd, for jeg skal sette ham til høvding alle hans levedager, for min tjener Davids skyld, han som jeg utvalgte, fordi han holdt mine bud og mine forskrifter. Og jeg skal visselig ta kongedømme ut av hans sønns hånd og gi det til deg, nemlig ti stammer. O till hans sönn skall jag ge en stamme, för att min tjänare David alltid kan fortsätta att ha en lampe framför mig i Jerusalem. Den byen som jag har utvalt mig för att sätta mitt namn där. Och du är den jeg skal ta. Och du skal i sannhet regera över allt det din själ begärr, och du skal visstligen bli konge over Israel. Och hvis du adlyder allt jag befaller dig, och du verkligen vandrar på mine vägar och gör det som er rätt i mine ögon, ved å mine forskrifter og mine bud, slik som min tjener David gjorde, da vil jeg vise mig å være med dig, og jeg vil bygge dig et varig hus, slik som jeg har bygd for David, og jeg vil gi deg Israel. Og jeg skal ydmyke Davids avkom på grunn av dette, men ikke for alltid. Og Salomo begynte å søke en anledning til å slå Jeroboam i gjeld. Derfor brøt Jeroboam opp och flykte till Egypt, til Shishak, kongen i Egypt, og han ble i Egypt inntil Salomos død. Og Salomos øvrige anleggener og alt det han gjorde, og hans visdom, står ikke det oppskrevet i boken om Salomos anleggener? Og de dager da Salomo hade regjert i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine forfedre, og ble begravet i Davidsbyen, hans fars by og hans sønn Rehabiam begynte å regjere i hans sted.